Шайдушно чіплялася за свою ненадійну опору І бачила їхні фігурки, що, мов, летіли І чула їхній вереск Хвилини текли І кожна для нещасної лілейної діви здавалась годиною Чому ніхто не приходить? Куди побігли дівчата? А раптом вони знепритомніли, всі як одна А раптом ніхто не прийде А раптом вона так втомиться і замерзне, що не зможе триматися Ен Намить занурилась поглядом у зелені глибини під своїми ногами, де гайдалися довгі неясні тіні, і здригнулася. Уява почала розгортати перед нею найстрашніші картини. І тільки тоді, коли вона мало не знепритомніла від болю в руках, під мостом з'явився Гілберт Плайт по скодонці Хармона Ендрюса. Гілберт глянув угору і на превеликий подив, Зустрівся поглядом з переляканими, але водночас повними презирства очима. Ен Ширлі, як ти тут опинилася?» Вигукнув він і, не чекаючи відповіді, підвів човен ближче до палі і простягнув руку. Виходу не було. Ен вхопилася за неї, спустилася в плоскодонку і сіла на кормі, забрудна та зла, тримаючи обома руками шаль, з якої капала вода і мокру серветку. Вкрай важко зберігати гідність за таких обставин. Що драпилося, Ен? знову запитав Гілберт, беручись за весла. Ми грали в Елейн, пояснила Ен холодно, навіть не дивлячись на свого рятівника. І я повинна була плести в камелот у барці, ну, тобто плоскодонці. Човен став протікати, і коли він пропливав під мостом, я змогла залізти на палю. Дівчата побігли кликати на допомогу. Чи не будеш ти такий добрий, щоб підвести мене до пристані?» Гілберт люб'язно підвів човен до причалу, і Ен, знехтувавши допомогою, сама швидко вискочила на берег. «Я тобі дуже вдячна», – сказала вона, зарозуміло, повертаючись, щоб піти. Але Гілберт теж вискочив з човна, і, щоб затримати Ен, поклав долоню їй на плече. Ен, сказав він квапливо, – «послухай, чи не можемо ми стати друзями?» Мені страшенно шкода за свій тодішній вчинок. Я не хотів тебе образити, просто невдало пожартував. До того ж, це було так давно. Гадаю, в тебе жахливо гарне волосся, чесно. Дружімо зі мною». На мить Ен завагалася. Попри образу, вона з подивом зрозуміла, що їй дуже приємно бачити несміливий і водночас гарячий вираз карих очей Гілберта. Серце її швидко і сильно забилося. Але гіркота колишнього приниження швидко зміцнила її рішучість, яка раптом стала піддаватися сумнівам. Сцена дворічної давності спалахнула в її пам'яті так жваво, немов все сталося вчора. Гілберт назвав її морквиною і накликав на неї ганьбу перед цією школою. Її обурення, яке дорослим людям здалося б, так само смішним, як і його причина, в дитини нітрохи не послабшило з часом. Вона ненавидить Гілберта Блайта. Вона не пробачить йому ніколи. Ні, відповіла вона холодно. Я ніколи з тобою не дружитиму, Гілберта Блайт. Не хочу. Добре, і Гілберт сербнув човен, зашарівшись від гніву. Я ніколи більше не попрошу тебе дружити зі мною, Енн Ширлі. Мені теж це не дуже-то й потрібно. Він швидко віддалявся, роздратовано б'ючи веслами по воді, а Ен пішла вгору крутою, порослої папоротями стежкою між кленами. Вона тримала голову дуже високо, але усвідомлювала, що вже майже шкодувала за свої слова. Звичайно, він страшенно образив її, але все-таки це було так давно. А загалом, їй раптом захотілося сісти і гарненько виплакатись. Вона відчувала, що зовсім втратила присутність духу. Пережитий переляк і фізична втома давалися в знаки. На півдорозі вона зіткнулася з Джейн і Діаною, які чали назад до ставка в тому стані, що мало чим відрізнявся від справжнього божевілля. Вони не знайшли нікого в садовому схилі. Пана і пані Барі не було вдома. На обісті в Рубі почалася істерика, тож її залишили в будинку опановувати себе, а Джейн з Діаною понеслися через ліс приводів і струмок в зелені дахи. Там теж було все зачинено. О, Ен, задихаючись, вимовила Діана, кинувшись на шию подрузі зі сльозами полегшення й радості. О, Ен, ми думали, ти потонула, і ми почувались вбивцями, бо змусили тебе бути, Елейн, а Рубі вистереці. О Ен, як ти врятувалась? Я влізла на одну з паль під мостом, пояснила Ен втомлено, а Гілберт Блайт підплив в човні пана Ендрюса і привіз мене на берег. О Ен, як він чудово з'явився. Це так романтично, вигукнула Джейн, яка нарешті віддихалась і змогла заговорити. Зрозуміло, тепер ти з ним розмовлятимеш. Зрозуміло, не буду, спалахнула Ен. До неї в ту ж мить повернувся колишній мстивий дух. І запам'ятай, Джейн, я не хочу ніколи більше чути слово романтично. Мені страшенно шкода, що ви так злякались, дівчата, це я винна, бо знаю, що народилася. Під нещасливою зіркою, все, що я роблю, погано закінчиться для мене і моїх найкращих друзів. Ми втопили човен твого батька, Діано, і в мене перечуття, що нам більше взагалі не дозволять підходити до ставка. Перечуття н справдилося. І в будинку Баррі, і в будинку Кадбертів усі жахнулися, дізнавшись про події цього дня. Та чи станеш ти коли-небудь розсудливою, Енн? «О, так, гадаю, що стану, Мерл», – відповіла Н оптимістично. Рясні сльози, які вона пролила на самоті у своєму мезоніні, заспокоїли її нерви і повернули до звичного радісного сприйняття життя. «Бо мої перспективи стати розсудливою тепер покращились». «Не розумію, яким чином», – фиркнула Мерл. «А ось яким, – взялась пояснювати Н. Я отримала сьогодні новий цінний урок. У зелених дахах – Мене весь час переслідували помилки, але кожна з них допомагала мені поспутись певного недоліку. Історія з аметистовою брошкою навчила мене не чіпати того, що мені не належить. Страх, пережитий у лісі приводів, навчив тримати мою уяву у вузді. Пиріг з рідиною для витирання вилікував від неуважності на кухні, а пофарбоване волосся – від марнославства. Тепер я не думаю про моє волосся та ніс. Принаймні, дуже рідко. А сьогоднішня пригода позбавить мене зайвої романтичності, бо я дійшла висновку, що вона не на часі. Це, ймовірно, було легко в оточеному вежами камелоті сотні років тому. Я цілковито впевнена, що скоро ви побачите в мені величезні зміни на краще, Мерил. Якби то так і було, тільки і мовила та. Та коли Мерил вийшла з кухні, Меттю, який мовчки сидів у своєму кутку, Поклав руку на плече Н і боязко прошепотів: "Не втрачай всієї романтичності, Н. Трішки романтичності зовсім непогано. Звичайно, не дуже багато, але збережи трішки, Н. Збережи." Розділ 29-й. Епоха в житті Н. Н гнала додому корів з дальнього пасовища стежкою закоханих був вересневий вечір, і всі просвіти між деревами і галявинки задекорували рубінові відблиски сонця, що заходило. Тут і там на доріжку лягали такі самі рубінові плями, але більша частина її вже була вкрита густими тінями кленів, а простір під ялинами наповнився ліловим мороком. Верховіцям дерев грався вітер, сповнюючи простір цією солодкою музикою. Корови мирно крокували доріжкою, похитуючи наповненими молоком вим'ями, а Ен, як завжди замріяна, ступала за ними вслід, повторюючи в голос бойову пісню з Марміона, яку панна Стесі виліла їм вивчити на пам'ять. Дівчинка насолоджувалася рядками, що окриляють, і їй здавалося, що в них вона чує шум битви. Дійшовши до слів «не здригнувся жоден солдат», «мечей був грізний непрохідний гай», вона зупинилася і в захваті заплющила очі, щоб краще уявити себе одним із цих героїв. А коли розплющила, то побачила Діану, яка виходила зі свого обійстя. У неї був такий загадковий вигляд, що Енн ем Миттєва вгадала – є новини. Проте нічим не видала своєї цікавості. Який чудовий вечір! Прямо пурпурний сон, правда, Діано? Я так рада, що живу. На світанку завжди думаю, що ранок Найкращий, а коли настає вечір, то наче він ще краще. Дуже приємний вечір, підтвердила Діана. О, Ен, в мене така новина, вгадай, з трьох спроб. Шарлота, та Джеліс, все-таки він чатиметься, і пані Алан хоче, щоб ми прикрасили церкву, вигукнула Ен. Ні, наречений Шарлотти не погоджується. Він каже що тепер всі вступають у цивільний шлюб, а віншання в церкві схоже на похорон. Шкода, то було б так цікаво. Ну, спробуй ще раз. Мама Джейн дозволила їй запросити гостей на день народження. Діана заперечливо похитала головою, її чорні очі весело виблискували. «Не знаю, що ще може бути», – сказала Енн, зневірившись у своїх можливостях. Хіба що Моді Спурджен? Макферсон, проводжав тебе додому вчора ввечері після молитовного зібрання, вгадала? От уже й ні, вигукнула Діана з обуренням. І вже, звичайно, я не стала б хвалитися, якби він це зробив, огидний хлопчисько. Я знала, що ти не вгадаєш. Мама отримала сьогодні листа від тітки Джозефіни. Тебе і мене запрошено до неї в гості наступного вівторка. Вона поведе нас на виставку. Ось! «О, Діано!» – прошепотіла Енн, ухопившись за найближчий клен. «Це правда? Але я боюся, що Мерил мені не дозволить». Минулого тижня вона сказала, що не заохочуватиме мене бовтатись без діла, коли Джейн запросила мене поїхати з її родиною на концерт, який американці влаштовували в готелі Вайтсенце. Мені так цього хотілося, але Мерил сказала, що краще мені сидіти вдома та вчити уроки». Та й для Джейнси було б краще. Я була гірко розчарована, Діана. Ба більше, зовсім обита горем. І навіть не помолилася, коли пішла спати. Але потім я розкаялася і встала серед ночі, щоб прождати молитву. «Ось, що я скажу», – заявила Діана. «Ми попросимо маму поговорити з мерю. Тоді вона, швидше за все, відпустить тебе». «О, як ми прекрасно проведемо час!» Я ніколи не була на виставці, адже й на Рубі навіть двічі й цього року знову поїдуть. «Я не думатиму про це, поки все не вирішиться», – сказала Енрі рішуче, «Бо в разі відмови зіткнусь розчаруванням, а мені цього не винести. Та якщо поїду, то вже, мабуть, у новому плащі. Спочатку Мерл сказала, що мені він не потрібен, бо старий прослужить ще рік, а я маю задовольнятися новою сукнею». «О, Діана, яка в мене красива сукня!» Темно-синя та так модно зшита, Мерл тепер завжди шитиме мені сукні за модою, бо не бажає, щоб Метті ходив і просив пані Лінд. Як це мене тішить! Набагато легше бути хорошою, якщо модно одягаєшся. Принаймні мені легше. Гадаю, такої різниці не існує для людей, які від природи хороші. Але метю сказав, що в мене повинен бути новий плащ, і Мерл купила чарівне тонке синє сукно – і віддала шити справжньому кравцю в кармоді. Він сказав забрати його в суботу ввечері. Зараз для мене найголовніше – не уявляти, як я виглядатиму, коли в неділю проходитиму між рядами в церкві, бо боюся такі речі неприпустимі. Але вони самі собою прослизають в мої думки, попри всі мої старання. А шапочка така красива, Метю купив її мені того дня, коли ми були в кармоді, така маленька, з блакитного оксамиту, із золотим шнурком і помпонами – «За ними тепер всі з розуму сходять. Твій новий капелюшок, Діано, теж дуже елегантний і дуже тобі личить. Коли я побачила, як ти заходила до церкви минулої неділі, в мене серце забилося від гордості, що ти моя душевна подруга. Як гадаєш, це дуже погано, що ми так багато думаємо про брання. Мерл каже, що так. Але це ж так цікаво, правда?» Мерл таки погодилася відпустити Ену місто, домовилися, що пан Барі наступного вівторка візьме з собою обох дівчаток. Оскільки Шарлоттаун розташувався майже за 50 кілометрів, а пан Барі хотів увечері повернутися додому, потрібно було виїхати дуже рано, але для Ен і це було приводом для радості. У вівторок, вранці, вона була на ногах ще до сходу сонця. А виглянувши у вікно, переконалася, що день витиснеться ясним, все небо. Над лісом приводів було сріблястом і безхмарним. Через просвіт між деревами виднівся вогник з вікна західного мезоніну садового схилу. Діана теж встала. На той час, коли Метью розвів вогонь, Ен вже одягнулася, а Мерел, вийшовши зі своєї кімнати, застала сніданок на столі. Ен, зрозуміло, їсти не могла, бо була занадто схвильована. Нарешті кокетлива нова шапочка та плащик опинилися на своїй господині, і Ен поспішила до садового схилу. Пан Барій Діана вже чекала на неї, тож не довелося баритися й хвилини. Шлях був довгим, але Ен і Діана насолоджувалися кожною миттю поїздки. Було чудово мчати з розшеною недавнім дощем дорогою, коли червоне світло ранкового сонця повільно виповзало на широкі поля. Повітря було свіжим і чистим, а легкий часто блакитний туман спускався з пагорбів і клубочився в долинах. Було чудово мчати нещодавно зрошеною дощем дорогою, коли червоне світло ранкового сонця повільно вповзало на широкі поля. Повітря було свіжим і чистим, а легкий часто блакитний туман спускався з пагорбів і клубочився в долинах. Місцями дорога вела через ліс». Де клени вже почали вивішувати свої червоні прапори. Іноді вона перетинула невеликі річки і, проїжджаючи по мосту, Енн щораз стискалася від свого колишнього почасти приємного страху. Часом дорога вилася вздовж узбережжя і попзвицвілі від негоди рибальські хатини, а потім знову підіймалася на пагорби, звідки відкривався чудовий краєвид на хвилясті нагір'я або туманне блакитне небо. Але куди б не вела дорога, всюди було багато цікавих тем для розмови. Вони дісталися міста майже опівдні і незабаром вже були в Бічвуді, красивому старовинному особняку оба біч вулиці, що відгородився від неї зеленими в'язами та розлогими буками. Пан на Барі зустріла їх біля дверей із лукавим блиском у проникливих чорних очах. Нарешті, крихітко, як ти виросла. Та ти вище за мене, і так поганішала в порівнянні з тим, якою була раніше, але, насмірюся припустити, ти це й без мене знала. Зовсім не знала, сказала Ен, сяючи від радості. Мені відомо тільки, що я стала не така вистянкувата, як раніше. І одне це мене безмірно тішить. Утім, навіть не сміла сподіватись, що ще щось змінилося на краще. Як приємно, що ви такої думки, пан Нобарі». Особняк вразив Ен дивовижною пушнотою, як вона пізніше, розповідала Мерл. «Прямо палац, правда?» – шепнула Діана. «Я ніколи ще не була в тітки і гадки не мала, що в неї такий чудовий будинок. От би Джулі Белл подивилася, а то вона так хвалиться вітальньою своєї матері». «Оксамитовий килим!» – зітхнула Ен захоплено. «І шовкові штори! Я тільки мріяти можу про щось подібне, Діано!» «Але знаєш...» Мені все-таки не віриться, що з ними можна почуватись затишно. Тут в кімнаті так багато всяких предметів, і всі вони такі чудові, що зовсім немає простору для уяви. А це єдина розрада – коли ти бідний, є стільки речей, які можна уявити. Перебування в місті стало подією, від якої Ендіана довгі роки відраховували час. Тут від початку до кінця безперервно тривало задоволення. У середу пана Баррі взяла їх на виставку, де вони провели цілий день. «Це було чудово!» – розповідала Енн Мерл. «Я навіть уявити не могла, що все так цікаво. Та й зараз не скажу, який розділ виставки сподобався мені найбільше. Мабуть, все-таки, де були коні, квіти і вишивки, Джозі Пай отримала першу премію за оплетені мережива. Я дуже зраділа її успіху. Чи могли ви таке собі уявити, Мерл? А це свідчить, що я виправляюсь». Пан Хармон Ендрюс отримав другу премію за яблука, а пан Белл – першу за свиню. Діана каже, що це дуже смішно, щоб ректор надільної школи отримував приз за свиню. Але я не зовсім розумію, чому. А ви? Діана каже, що завжди про це згадуватиме, коли він урочисто читатиме молитву. Клара Макферсон отримала приз за картину, а в пані Лінд – першість за сир і масу домашньої роботи. Тож Ейвонлі – був дуже добре представлений, правда? Пані Лін теж була на виставці той день. Я навіть не підозрювала, як люблю її, поки не побачила знайоме обличчя серед чужих людей. Там були тисячі людей, мерил. Від цього я відчула себе жахливо незначною істотою. Пана Барі взяла нас на головну трибуну дивитись перегони. Пані Лін не пішла з нами, сказавши, що це мерзота, а як християнка просто зобов'язана подавати добрий приклад уникаючи таких видовищ. Але там було так багато народу, що, гадаю, відсутності пані Лінд ніхто не помітив. Втім, мабуть, мені теж не варто часто ходити на перегони, бо вони жахливо захоплюють. Це було помітно і на прикладі Діани, яка хотіла битися об заклад зі мною на 10 центів, що родий кінь виграє. Я не вірила, що він виграє, але відмовилась грати, бо збиралася про все розповісти пані Алан, а про це не наважилася б. Недобре робити щось таке, про що не можна сказати дружині священника. Дружити з дружиною священника – це майже те саме, що друга совість. Я, до речі, правильно вчинила із огляду на те, що Рудикінь виграв, тобто я могла програти 10 центів. Тож, бачите, чеснота сама в собі містить нагороду. Ми бачили одного чоловіка, який літав на повітряній кулі. Мені дуже хотілося теж у ній опинитись. Це було б чудово. А ще один продавав передбачення. Ви платите йому 10 центів, і маленька пташка витягує для вас квиток. Пан на барі дала нам з Діаною по 10 центів, щоб ми дізналися свою долю. У моїй записці значилось, що я вийду заміж за смаглявого, дуже багатого чоловіка і попливу з ним через величезні води. Після цього я уважно дивилась на всіх смаглявих чоловіків, але жоден з них мені не сподобався. Мабуть, поки що занадто рано його підшукувати. О, це був незабутній день, Мерл. Я так втомилася, що вночі не могла заснути. Пан на барі помістили нас, як і обіцяла, в кімнаті для гостей. Це була дуже ошатна кімната, Мерл. Але чомусь спати там зовсім не так приємно, як я собі уявляла. Я зрозуміла, Мерл, що найнеприємніше те, що стаєш дорослим, і я починаю це усвідомлювати. Все, чого ми так бажали, коли були дітьми, не здається нам і наполовину таким чудесним, коли ми нарешті це отримуємо. У четвер дівчата каталися в парку, а ввечері пана Барі їх на концерт в Академії музики, де повинна була виступати знаменита співачка. Н. цей вечір видався дивним сном. О, Мерл, це неможливо описати. Я була так захоплена, що навіть не могла говорити. Тож ви можете уявити, що це було? Я просто сиділа в безмовному захопленні. Пані Селіцький надзвичайно прекрасна і одягнена в білий атлас і діаманти. Але коли вона почала співати, я забула про все на світі. О, не можу описати свої відчуття. Мабуть, так і коли дивлюсь на зорі. Також здавалося, що бути доброю легко. І ці підступні сльози весь час були на моїх очах. Це від щастя. Мені було так шкода, коли все скінчилося, і я сказала пані Барі, що не знаю, чи зможу тепер повернутися, «До повсякденного життя». Вона відповіла, що коли ми зайдемо в ресторан на іншому боці в улиці та з'їмо морозиво, мені це допоможе. Прозвучало прозаїчно, але на мій подив її слова справдились. Морозиво було чудове, Мерл, а ще приємніше сидіти у вишуканому ресторані об одинадцятий вечора. Діана сказала, що відчуває себе народженою для міського життя». Пана Баррі запитала моєї думки з цього приводу, а я сказала, що повинна серйозно поміркувати, перш ніж відповідати. Я все обдумала, коли лягла в ліжко і дійшла виставку Мерил, що я не народжена для міського життя, і це мене потішило. Так, дуже приємно іноді з'їсти морозиво в чудовому ресторані в 11 годині, але в інші дні я воліла б у цій порі міцно спати в моїй кімнаті в Мезоніні та знати навіть у вісні, що на небі сяють зірки, і вітер гуляє в смереках біля струмка. І я сказала про це пані Барі наступного ранку за сніданком, і вона засміялась. Панна Барі взагалі сміялась майже над усіма моїми словами, навіть коли я говорила серйозні речі. Мені це не дуже сподобалось, Мерл, бо я не намагалася її смішити. Проте вона дуже гостинна лезі і приймала нас по-королівськи. У п'ятницю за дівчатками приїхав пан Барі. «Ну, сподіваюсь, ви добре провели час» запитала пана Баррі, прощаючись з нами. «Дуже добре», – відповіла Діана. «А ти, дівчинко Н? «Я насолоджувалась кожною хвилиною», – вигукнула Н, ручко обнявши стару жінку за шию і цілуючи її зморшкувату щоку. Діана ніколи б не наважилась на таке і жахнулася від, на її думку, фамільярності подружки. Проте пана Баррі була задоволена. Вона стояла на веранді і дивилась їм услід. слід, поки візок не зник з очей. Відтак, зітхнувши, повернулася до свого великого будинку. Він здавався дуже сумним, без цих радісних юних життів. Правду кажучи, пана Баррі зажила слави досить егоїстичної старої леді, яка переймалася тільки власною персоною. Вона цінувала людей тільки за те, що вони були їй корисні або розважали її. Саме цим вона пояснювала свою прихильність до Н. Однак нині щось змінилося. Пан на Баррі помітила, що куди менше думає про кумедні промови Н, натомість згадує її безпосередність, ентузіазм, відверті почуття, чарівність, красу очей і губ. «Я вважала Мерл старою дурепою, коли почула, що вона взяла на виховання дівчинку з притулку», – сказала вона собі. «Та тепер визнаю, якби в мене в будинку весь час була така дитина, як Н, то відчувала б я себе щасливішою». Ена Діана – так само насолоджувались поїздкою і водночас радісно усвідомлювали, що в кінці шляху їх чекає рідний дім. Сонце хилилося до сну, коли вони минували Вайт Сенс і виїхали на прибережну дорогу. Перед ними, на тлі шафранного неба, темніли пагорби Ейвонлі, а за спиною над морем підіймався місяць, і море ставало дедалі променістішим, ніж під сяйвом зірок. Хвилі з м'яким шурхотом розбивалися об скелі, а холодне свіже повітря було напоїне солоним запахом моря. «Як добре жити на світі та їхати додому!» – радісно проказала Енн. Коли вона бігла дерев'яним містком через трумок, світло на кухні зелених дахів дружньо підморгнуло їй, вітаючи з поверненням, а з прочинених дверей виднілося вогнище – що посилало своє тепле червонувате світіння в холодну осінню ніч. Енн, щаслива, швидко піднялася вгору з і, не стишуючи ходи, вже за мить опинилася на кухні, де її чекали до вечері. «Нарешті ти повернулася», – сказала Мерл, відкладаючи плетиво. «Так, як добре повернутися додому», – вигукнула Енн радісно. «Я могла б все розцілувати, навіть годинник. Мерл, смажене курча, не вже приготувала для мене?» «Так, – сказала Мерл, – я знала, що ти дуже зголодніш після такої поїздки, тож приготувала смачненьке. Швидше роздягайся, тільки на Меттю прийде, сядемо вечеряти. Треба визнати, я рада, що ти повернулась. Було страшно порожньо тут без тебе. Навіть не пригадаю таких довгих чотирьох днів в своєму житті». Після вечері Ен сіла між метю та Мерл і розлого прозвітувала їм про свою поїздку, завершивши розповідь такими словами. Я чудово провела ці дні і відчуваю, що вони становитимуть цілу епоху в моєму житті. Але найкраще – це знову бути вдома. Розділ 30. -й. Підготовчий клас. Мерл опустила плетеву на коліна і відкинулася на спинку стільця. У неї втомилися очі. В голові промайнуло, що наступного разу, коли вона поїде в місто, потрібно замовити нові окуляри. Було майже темно. На зелені дахи опустилися похмурі листопадові сутінки і кухню висвітлювали тільки червоні язики вогню, що танцювали в каміні. Енн сиділа біля нього на килимку, склавши ноги по-турецьки і не відривала очей від радісного полум'я. Спочатку вона намагалась читати, але книжка сповзла в неї з колін на підлогу і тепер дівчинка відверто мріяла з усмішкою на губах. Блискучі повітряні замки – Самі собою виникали здинки і веселки її живої фантазії. Картини пригод, чудових і привабливих були перед нею у світі її мрій. Вони завжди закінчувались тріумфом і ніколи не завдавали клопоту й прикрощів, як ті, що траплялись в реальному житті. Меріл дивилась на неї з ніжністю, якій ніколи не дозволено було проявитись при яскравішому освітленні. Тієї любові, яка легко висловлює себе в словах і в відвертому погляді, Мерл так і не змогла навчитися. Але любила цю гуденьку-сіроку дівчинку любов'ю, яка була глибше і сильніше завдяки її стриманості. Тому і боялася бути занадто облажливою. У неї були неприємні побоювання, що грішно прив'язувати всім серцем до однієї людської істоти так, як вона прив'язалась до Н, і, можливо, вона несвідомо карала себе за це тим, що була суворішою і критичнішою, ніж якби дівчинка була їй менш дорога. Звичайно, сама Н навіть не підозрювала про те, як сильно любить її Мерил. Частіше вона з Сумом думала, як важко їй догодити, і чому вона не відчуває до неї ні співчуття, ні поблажливості, про те, Одразу з докором гнала цю думку, згадуючи, чим зобов'язана цій суворій жінці. «Енн!» – Мерл несподівано перервала мовчання. Панна Стесі була сьогодні тут після обіду, коли ти гуляла з Діаною». «Енн стригнулася і, зітхнувши, повернулась на землю зі свого світу мрій». «Була тут?» «О, як шкода, що мене не було! Чому вони покликали мене? Ми з Діаною були недалеко, в лісі приводів». Так чудово зараз у лісі. Всі маленькі рослини, папороті, кущі чорниці, заснули. немов хтось сховав їх до весни під ковдрою з листя. Гадаю, що маленька фея в райдужному плащі підкралась до них на шпинках минулого місячної ночі і зробила це. Втім, Діана не стала про це говорити. Вона не забула, як мама сварила її за те, що вона уявляла приводів у лісі приводів. Це дуже погано відбилось на уяві Діани, продушило її. Пані Лінд говорить про Мертл Бел, що вона пригнічена. Я запитала Рубі Джиліс, чому Мертл така, і вона сказала, «Напевне тому, що кавалер її обдурив». Рубі думає тільки про кавалерів, і чим старшою стає, тим більше цим переймається. Загалом нічого не маю проти кавалерів, але зовсім ні до чого приплітати їх на кожному кроці, правда? Ми з Діаною серйозно збираємось пообіцяти одній ніколи не виходити заміж, а залишатися милими старими дівами і завжди жити разом. Діана, втім, ще не зовсім зважилась. Вона думає, що може буде благородніше вийти заміж за якогось буйного аморального гуляку і виправити його. Ми з Діаною тепер багато говоримо про серйозні речі, бо відчуваємо, що в нашому віці не личить говорити про дурні дитячі справи. Це так серйозно, бути майже 14-річною мерел. Пана Стесі ходила минулої середи з нами, старшими дівчатками, до струмка і завела мову на цю тему. Вона сказала, що не можна недооцінювати значення звичок, яких ми набули, і ідеалів, які обрали в підлітковому віці, бо до часу, коли на виповниці 20, наші характери сформуються і закладуть фундамент всього нашого майбутнього життя. Якщо він ненадійний, то ми ніколи не зможемо побудувати на ньому щось справді цінне. «Дорогою зі школи, нам з Діаною ледве вистачило часу, щоб докладно обговорити це. У нас було таке урочисте почуття, Мерл, і ми вирішили, що звернемо на це велику увагу, сформуємо звички, які заслуговують на повагу, навчимося всього, чого тільки зможемо, будемо якомога розумнішими, з тим, щоб до 20 років наші характери правильно сформувались. Але приголомшливо навіть подумати – що коли небудь тобі буде двадцять. Це звучить так по-дорослому, але навіщо пана Стесі приходила сьогодні? Саме про це я й хочу розповісти тобі, Ен, що ти даси мені вставити слівце. Вона говорила про тебе». Про мене? Ен, здавалося, зніяковіла, потім почервоніла і вигукнула. О, знаю, про що вона говорила. Я сама збиралась розповісти вам, Мерл, чесне слово, про забула. Панна Настесі зловила мене вчора, коли я читала на уроці Бенгура, а повинна була вчити історію Канади. Цю книжку дала мені почитати Джейн Едрюс в обідню перерву. Урок почався саме тоді, коли я дочитала до перегонів колісниць. Я просто вмирала від бажання дізнатися, чим все скінчилося, хоч і відчувала, що Бенгур повинен виграти, бо інакше не було б художній справедливості. Тож поклала на парту відкритий підручник історії Канади, а на колінах під партою тримала бенгура і весь цей час насолоджувалась твором. Книжка так мене захопила, що я навіть не помітила, як панна Стесі пішла проходом між партами. Раптом я підняла очі, а вона дивиться на мене з таким докором. Не можу описати, Мерл, як мені було соромно, особливо, коли я почула, як Джозі Пай хихикає. Пані Стесі відібрала у мене бенгура, але й слова не сказала. Під час перерви вона затримала мене в класі і зазначила, що я недобре вчинила через дві причини. По-перше, втратила час, призначений для навчання, а по-друге, дурила вчительку, видаючи, що вчує історію, а насправді читала повість. Доти я навіть не усвідомлювала Мерил, що чинила обман. Мене охопив жах. Я гірко плакала і просила пану Стесі пробачити мені, пообіцявши більше нікого такого не робити. Навіть... «Запропонувала для покарання заборонити мені цілий тиждень дивитись на Бенгура, щоб так і не дізнати, чим скінчилися перегони колісниць. Але пана Стесі сказала, що вона цього не вимагає, і пробачила мені великодушно. Гадаю, це було несправедливо з її боку прийти сюди, щоб все-таки вам про все це розповісти. Панна Стесі ні словом про це не згадала в розмові зі мною, Енн. І це твоя нечиста совість не дає тобі спокою». «Ти не повинна брати романи в школу, та й загалом ти читаєш занадто багато. Коли я була в твоєму віці, мені на романи дивитись не дозволяли». «О, як ви можете називати Бенгура романом, коли це по-справжньому релігійна книжка?» – запротестувала Н. «Звичайно, вона трішки занадто захоплива» щоб годитися для надійного читання. Але я відкриваю її тільки в будні. До того ж, не читаю жодної книжки, якщо пан Настейсі або пані Аллан не вважають її відповідним читанням для дівчинки 13 років. Пан Настейсі взяла з мене таку обіцянку. Вона одного разу застала мене за читанням книжки під назвою «Страшна таємниця зачарованої кімнати», яку мені Рубіджілі здала. О, Мерл, Книжка була така захоплива, прямий мороз від неї приймав і кров стигла в жилах, але пана Стесі сказала, що це дурна і шкідлива книжка і просила мені на цю книжку ні подібних не читати. Я легко пообіцяла не читати подібних книжок надалі, але було просто болісно не дочитати цю книжку і не дізнатися, чим усе скінчилось. Але моя любов до пани Стесі витримала цей іспит і я стримала обіцянку. Просто диво, мерил, що людина може зробити, якщо дуже прагне комусь сподобатись. «Ну, я бачу, що можу запалити лампу і взятись до роботи», – сказала Мерл. «Бо ти не хочеш дізнатися, про що говорила панна Стесі. Тебе більше займають твої власні розмови». «О, ні, Мерл, я дуже хочу дізнатися», – вигукнула Енн з каяттям. «Не скажу більше слова взагалі. Я знаю, що говорю знато багато, але саме в такий спосіб намагаюся подолати це в собі. І хоч сказано багато, але якби ви тільки знали». Скільки мені ще хотілося вам сказати, коли б ви були до мене поблажливіші. Будь ласка, розкажіть мені, Мерл. Добре. Пан Настейсі хоче організувати окремий клас зі своїх кращих учнів, які хотіли б підготуватись до іспитів Королівської вчительської академії. Вона збирається давати їм додаткові годинні уроки щодня після занять, тож прийшла запитати нас з метю, чи хочемо ми записати тебе в цей клас. «Що ти сама про це думаєш, Енн? Чи хотіла б вступити до семінарії та стати вчителькою?» Омерл! Ен Енн піднялась з підлоги і звичним жестом склала руки. «Це мрія всього мого життя. Ну, тобто шести останніх місяців від тоді, як Рубі і Джейн стали говорити про підготовку до вступних іспитів. Але я мовчала, бо думала, що це марна справа. Я дуже хочу стати вчителькою, але, мабуть, це жахливо дорого». Пан Ендрюс говорить, що підготовка Присі обійшлась йому в 150 доларів, але ж Присі не тямала в геометрії. Гадаю про це, ти можеш не турбуватись. Коли ми з Меттю взяли тебе на виховання, то вирішили докласти всіх зусиль, щоб дати тобі добру освіту. Адже дівчина повинна бути в змозі заробити собі не життя, незалежно від того, змушена вона це робити чи ні. В тебе завжди буде дім в зелених дахах, поки Меттю і я живі. Але хто знає, що може трапитись в цьому ненадійному світі і до чого слід бути готовим. Тож ти можеш приєднатися до підготовчого класу, N, якщо хочеш». «О, Мерил, спасибі!» Енн обняла Мерил за талію і дуже серйозно сказала, дивлячись її в обличчя. «Я невимовно вдячна вам і Меттю, і вчитимуся так старанно, як тільки зможу, щоб ви могли мною пишатись. Не очікуйте тільки занадто багато в тому, що стосується геометрії, зате, гадаю, зможу домогтися успіхів у всіх інших предметах, якщо ретельно займатимусь. Гадаю, що ти досить непогано справляєшся з навчанням. Пана Астесі вважає тебе талановитою і старанною. Ні за що в світі Мерл не сказала б Ен, як гаряче хвалили її пана Стесі з побоювань, що це могло б роздути марнославство дівчинки». «Немає потреби кидатися в крайності і не розлучатися з підручниками. Куди поспішати? Через півтора року ти будеш готова до вступних іспитів, але краще почати вчасно і підготуватись ґрунтовно», – каже пан Настесі. «Тепер мені буде ще цікавіше вчитися», – сказала Енн із захопленням, – «бо в мене є мета в житті». Пан Алан каже, що кожен має прагнути її, попередньо переконавшись, що це гідна справа. «Хіба це не почесно?» Стати вчителькою, як панна Стесі, як гадаєте, Мерл, я цілком впевнена, що це дуже благородна професія. Підготовчий клас був організований в намічений термін Гілберт Блайт, Ен Ширлі, Рубі Джиліс, Джейн Ендрюс, Джозі Пай, Чарлі Слон і Муді Спурджен Макферсон увійшли до нього. Діани Барі не було серед них, бо батьки не мали наміру посилати її в семінарію. Для Н це було мало не катастрофою. З тієї ночі, коли в Міні був круп, вони з Діаною були нерозлучні в усьому. Того дня, коли підготовчий клас вперше залишився в школі на додаткові заняття, і Н побачила, як Діана повільно виходить слідом за іншими, щоб потім самотньо попрямувати додому березовою доріжкою і через долину фіалок, їй на силу вдалося всидіти на місці. До горла підкотився клубок, і вона квапливо почала гортати латинську граматику, щоб приховати сльози. Ні за що на світі не дозволила б вона Гілберту Блайту або Джозі Пай побачити ці сльози. Але, о, Мерл, коли я побачила, як Діана виходить зі школи одна, я відчула, що скуштувала гіркоту смерті, як сказав своїй проповіді минулої неділі пан Алан, горювала вона в той вечір. Якби ж то батьки дозволили їй вступити до семінарії, але, як каже пані Лінд, ми не можемо знайти досконалості в цьому недосконалому світі. Нашу сусідку Мерл не назвеш утішницею, але поза сумнівом вона висловлює багато дуже правильних думок. Гадаю, підготовчі заняття будуть дуже цікавими. Джейн і Рубі збираються стати вчительками. Це межа їхніх прагнень. Рубі каже, що збирається працювати на цій посаді тільки два роки, а потім вийти заміж. А Джейн налаштована присвятити викладанню все своє життя і ніколи не одружуватись, бо вчительці платять платню, а чоловік нічого платити не буде. Та ще й огризається, якщо попросиш свою частку з грошей на яйця і масло. Я здогадуюсь, що Джейн знає це зі свого досвіду. Пані Лінд каже, що її батько – старий буркотун і такий скупий, що й снігу серед зими пошкодує. Джозі Пай хоче вступити до семінарії тільки заради освіти, бо їй немає потреби заробляти собі на життя. А ще сказала – що зовсім інша справа сироти, які живуть у когось із милості, і їм потрібно працювати. Муді Спуджен збирається стати священником. Пані Лінд каже, що з таким ім'ям, як у нього, ніким іншим і бути не можна. Сподіваюсь, це не дуже погано з мого боку, Мерил, але щойно мені подумається, що Муді Спуджен священник мене розбирає сміх. У нього таке гладке обличчя. Маленькі блакитні оченята, а вуха ухо як лацкане. Проте, може, він набуде інтелектуальнішого вигляду, коли виросте. Чарлі Слоун сподівається стати членом парламенту, але пані Лінд вважає, що цього ніколи не буде, бо всі слони чесні люди. А в політиці в наші дні досягають успіху тільки шахраї. А ким збирається бути Гілберт Блайт? – запитала Мерл, коли Ен взялася за книжку. «У мене нема потреби дізнатися про життєві устремління Гілберта Блайта, якщо вони в нього є», – відповіла Н призирливо. Між Гілбертом і Н знов почалося суперництво, тепер відкрите. Сумнівів не було, Гілберт так само налаштований бути першим в класі, як і Ен. Він був цілком гідним суперником. Інші учні підготовчого класу мовчки погодились визнавати їхню перевагу і навіть не мріяли помірятись силами. Того злощасного дня, коли біля ставка вона відкинула його прохання про прощення, Гілберт, за винятком вищезгаданого суперництва в навчанні, нічим не видавав, що помічає саме існування Ен Ширлі. Він жартував з іншими дівчатами, обмінювався з ними книжками й головоломками, обговорював уроки і плани на майбутнє. Іноді проведжав додому тут чи іншу з них після малитовного зібрання або з дискусійного клубу, проте Ен Ширлі – він просто не помічав. Ен, своєю чергою, дійшла висновку, що це дуже неприємно, коли тебе не помічають. Марно вона гордо струшувала головою і говорила собі, що її це не обходить. В глибині цього свавіньного жіночого сердечка жила впевненість, що ще і як хвилює. Ба більше, якби ту ситуацію на річці можна було б розіграти знову, її відповідь була би зовсім іншою. Несподівано, колишнє обурення, яке дівчинка так завзято плекала в душі, зникло. Саме тоді, коли вона найбільше його потребувала. Даремно Ен викликала в пам'яті подробиці тієї пам'ятної сцени і намагалася відшукати в собі колишній гнів, котрий приносив стільки задоволення. Той день біля ставка став свідком його останнього судомного спалаху, Ен зрозуміла. Що пробачила і забула, навіть не знаючи про це, але було занадто пізно. Принаймні ні Гілберт, ніхто інший, навіть Діана, не повинні були навіть запідозрити, як вона шкодувала, що була такою неблаганною, Н вирішила зрадити свої почуття глибоким забуттям, і слід визнати, що зробила це так успішно, що Гілберт, який, можливо, і не був таким байдужим, яким здавався, не міг утішитися жодною ознакою того, що дівчина хоч якось відчуває його мстиве призирство. Єдиною слабкою втіхою для нього було те, що вона нехтувала також чар зі слоном – немилосердно, постійно і незаслужено. В усьому іншому зима проходила у звичайних обов'язках і навчанні. Енн випромінювала щастя, бадьорість, інтерес до життя – були уроки, щоб їх вчити, нагороди, щоб їх домагатися, чудові книжки, щоб їх прочитати, нові пісні, щоб розучити їх для хору недільної школи. Були і приємні суботні вечори в будинку священника з пані Алан, а потім у зелені дахи знову прийшла весна, і весь світ вкрився білим серпанком. Пристрасть до навчання тоді дещо охолола. Майбутні семінаристи, що залишалися в школі після основних занять, сумно тивилися, як більшість учнів – Розбрідаються зеленими доріжками, лісовими улоговинками, луговими стежками. Вони раптом виявили, що латинські дії слова та французькі вправи чомусь втратили чарівність і красу, якої набули в суворі зимові місяці. Навіть Енн і Гілберт просувались вперед повільніше. Тож і вчителька, і учні з полегшенням зустріли закінчення навчального року, перечуваючи веселі дні канікул. «Ви добре попрацювали минулого року, – сказала панна Стесі в останній день занять, – і заслужили на добрий відпочинок. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі і набратися здоров'я, сил і чистолюбних бажань для навчання, бо на вас чекатиме рішучий бій перед вступними іспитами. А ви повернетесь до нас в наступному навчальному році, панна Стесі? – запитала Джозі Пай. Джозі Пай ніколи не соромилася ставити запитання. Втім, сьогодні весь клас був вдячний їй за це. Уже певний час школа повнилась тривожними чутками, що пані Стесі запропонували роботу в районі, де вона жила, і вона має намір прийняти пропозицію. Весь підготовчий клас, затамувавши подих, чекав на відповідь. «Так, гадаю, що повернуся», – сказала панна Стесі. «Я думала перейти в іншу школу, але вирішила залишитися в «Ейвонлі», сказати по правді». Я так прив'язалася до вас, що розлука була б для мене важкою, тож доведу вас до кінця. «Ура!» – закричав Муді Спурджен, хоч зазвичай почуття ніколи не заводили цього хлопця так далеко. «О, я так рада!» – сказала Ен, і її очі засяяли. «Дорога панна Стейсі, без вас було б жахливо. Я впевнена, що в мене не вистачило б духу взагалі навчатися, якби до нас прийшов інший учитель». Того вечора Ен прийшла додому, Звалила всі підручники в стару скрині на горищі, замкнула її і закинула ключ в одну з коробок. «Я навіть не гляну на шкільні книжки протягом усіх канікул», – сказала вона Мерл. «Майже весь рік суцільне навчання. Цілими днями сиділа над геометрією, поки не вивчила на пам'ять всю першу книжку. Я просто втомилася від всього серйозного і збираюсь влітку дати волю уяві». «О, не лякайтесь, Мерл, це буде в розумних межах». Але я справді хочу добре і весело провести час, бо, можливо, це останнє літо мого дитинства. Пані Лінд каже, що коли я ростиму в наступному році так само швидко, як у цьому, то мені доведеться носити ще довші спідниці в такому разі і побудитись вслід відповідно. Боюся, буде непристойно навіть вірити у фей. Тож ще цього літа збираюся вірити в них всією душею. Гадаю, у нас будуть дуже веселі канікули. Рубі Джиліс скоро святкуватиме день народження, а наступного місяця надійна школа проводить пікнік та благодійний концерт. Пан Барі каже, що якогось вечора візьме Діану і мене у готель Вайтсенса на обід. Джейн Ендрюс була там один раз минулого літа і розповідала, що це незабутнє витовище Електричне світло і квіти, а всі дами в таких красивих сукнях. Джейн каже, що вона вперше зазирнула в життя вищого світу і до самої смерті не забуде цього враження. Наступного дня після обіду прийшла пані Лінд, щоб дізнатися, чому Мерл не була на зборах благодійного товариства в четвер. Бо це означало, що в зелених дахах щось трапилося. «У митію був невеликий серцевий напад в четвер», – пояснила Мерл, – «і мені не хотілося залишати його одного». Отак, тепер уже все в порядку, але напади в нього стали частішими. Я боюся за нього. Лікар каже, що йому потрібно уникати хвилювань. Це не складно, бо Метю ніколи не шукав і не шукає хвилювань, але йому не можна також виконувати важких робіт. А сказати Метю, щоб він не працював, все одно, що умовляти його не дихати. Заходь і роздягайся, Рейчел. Залишишся на чай? Ну, раз ти так наполягаєш, я, мабуть, залишуся, сказала пані Рейчел, яка не мала найменшого наміру чинити інакше. Пані Рейчел і Мерл сіли у вітальні, поки Ен готувала чай і гаряче печиво, яке було таким легким і білим, що могло кинути виклик навіть суворі критиці пані Рейчел. Потрібно визнати, що Ен виявилася дуже тямущою дівчинкою, заявила пані Рейчел, коли Мерл проводжала її до великої дороги. Вона, мабуть, добре помічниться тобі. Так, визнала Мерл. Тепер вона набагато серйозніша і на неї можна покластись. Я боялася, що вона так і залишиться нові женою, але зміни відбулися разючі, і тепер я ні в чому не побоялася б на неї покластися. У перший день, коли я побачила її тут три роки тому, ні не подумала б, що все обійдеться так добре, сказала пані Рейчел. Боже милостивий, я, мабуть, ніколи не забуду той їжакливий спалах. Коли я прийшла додому того вечора, то сказала Томасу, Пам'ятай мої слова, Томасе. Мерил Карпер пошкодує про те, що зробила. Але я помилилась і дуже цьому рада. Я не з тих людей, Мерил, яких ніколи не можна змусити визнати свої помилки. Ні, я вже не така, слава Богу. Так, я помилилася в Н, але не тільки я. Бо більш дивної і незвичайної дівчинки на світі не було, скажу я вам. Її не можна розшифрувати за правилами, які підходять для інших дітей. Прямо таки диво, як вона змінилася на краще за ці три роки, особливо зовні. Стала такою гарненькою, хоч я не належу до шанувальників такої блідої та великогої краси. Віддаю перевагу пухким і рум'яним щічкам Діани Баря Рубі Джиліс. Рубі дуже ефектна. Але чомусь не знаю чому, коли я бачу їх поруч з Н, вони здаються мені пересічними і банальними, хоч вона і не така красива, зовсім як білі червневі лілії які вона називає нарцисами, поруч з великими червоними півоніями. Ось, що я вам скажу. Розділ 31. Там, де струмок, зустрічається з річкою. Енн справді добре і весело провела літо, насолоджуючись ним від щирого серця. Цілісінькими днями вони з Діаною мандрували навколишніми місцинами, і Мерл – не висувала жодних заперечень проти такого їхнього способу життя. Лікар зі Спенсерваля, той самий, який приїжджав у пам'ятну ніч до Мінні, зустрів Ен одного вечора ще на початку канікулу в будинку одного зі своїх пацієнтів, пильно подивився на неї і похитав головою. У перекладі з мови жестів на слова, а їх він просив переказати Мерл їхньому спільному знайомому, це звучало так. Тримайте вашу рідну дівчинку все літо на свіжому повітрі, і не дозволяйте їй читати книжки, поки в неї не з'явиться більше пружності в рухах. Це послання неабияк налякало не Мерл. Вона вирішила, що Ен безумовно чекає смерть від сухот, якщо не діяти з його порадою. Тож Ен провела найщасливіше літо в своєму житті, насолодившись всім, що давали свободи і веселище, вона гуляла. Займалася вислуванням, збирала ягоди і мріяла, скільки душі завгодно. А коли прийшов вересень, у неї знову були яскраві очі, бадьора пружна хода, яка, поза сумнівом, задовольнила б лікаря зі спенсерування. «Я маю намір навчатися, не шкодуючи сил», – оголосила вона, розкладаючи на столі підручники, які принесла з горища. «Привіт-привіт, добрі старі друзі! Як я рада знову побачити ваші знайомі чесні обличчя!» навіть твоє геометрія. Я провела таке чудове літо, Мерл, і тепер готова з радістю прийняти на свої плечі весь тягар буття, як пан Алан сказав у своїй останній проповіді. Адже правда у пана Алан на проповіді. Пані Лінд каже, що він стає дедалі красномовнішим, і ми не счуємось, як якась міська церква зманить його, а нам доведеться шукати і навертати до справи іншого недосвідченого проповідника. Проте я не бачу сенсу турбуватися, заздалегідь, а ви, Мерл? Гадаю, що краще просто радіти, поки пан Алан ще тут. Мені здається, що якби я була чоловіком, то стала б священником. Вони можуть справляти такий цілющий вплив, якщо тільки в них переконлива теологія. Це, мабуть, приголомшливо приємно – читати чудові проповіді і хвилювати серця слухачів. Чому жінки не можуть бути священниками, Мерл? Я запитала про це пані Лінд, а вона аж жахнулася і сказала, що це був би просто скандал. І додала, що може і є жінки священники у Штатах, і вона навіть впевнена, що там вони є, але слава Богу, в Канаді до такого неподобства не дійшли. І вона сподівається, ніколи не дійдуть. Але я не розумію чому, бо впевнена, що жінки були б чудовими священниками. Коли потрібно влаштувати збори або чаювання для парафіян, щоб зібрати пожертви, Жінкам доводиться брати на себе всі клопоти і робити всю важку роботу. Я впевнена, що пані Лінд могла б молитися не трохи не гірше за ректора нашої недільної школи пана Бела. А якби б попрактикувалась, то змогла б проповідувати. О, не сумніваюся, що змогла б, додала Мерл угідливо. Вона й так без кінця проповідує. У нас в Ейвонлі мало шансів збитися зі шляху істинного, поки Рейчел є, щоб за нами доглянути. Мерл, сказала Н у пориві відвертості, я хочу вам у дечому дізнатися і поцікавитись вашою думкою щодо цього. Мене це жахливо мучить, особливо в неділі пообіді, ну, тобто, коли найбільше думаю про моральні питання. Я дуже хочу бути хорошою, і коли я з вами, або з пані Аллен, або паною Стейсі, то навіть ще більше цього хочу і намагаюся робити те, що ви схвалили б. А коли з пані Лінд? то завжди відчуваю себе відчайдушно зіпсованою і мене так і підмиває зробити саме те, чого, на її думку, я не повинна робити. У мене з'являється непереборна спокуса щось накоїти. Послухайте, як гадаєте, в чому-то причина? Невже я і справді така невиправна? Мерил на мить завагалася, але потім розсміялася від душі. Якщо ти така, Енн? то боюся, що і я не краще, бо Рейчел і на мене часто так впливає. І Я іноді думаю, що вона могла б цілюще впливати на людей, як ти кажеш, якби перестала так старанно схиляти їх до добра. Мала б існувати спеціальна заповідь, що забороняє пиляти ближнього. Але втім я не повинна так говорити. Рейчел – добра християнка і намір в неї найкращі. Немає добрішої душі в Евангелі, і ніколи вона не ухиляється від того, що має зробити. «Я дуже рада, що ви відчуваєте те саме, що і я», – сказала Енрішуче. «Це так підбадьорує. Тепер я вже не буду так сильно через це переживати. Хоча, ймовірно, знайдуться інші питання, які мене турбуватимуть, А вони виникають чи не що хвилини? Ну, тобто, питання, які дивують, ви розумієте? Вирішуєш для себе одне, одразу виникає інше. Їх так багато». І усі потребують обміркування, коли починаєш дорослішати. Я весь час зайнята тим, що розкладаю по поличках, що правильно, а що ні. Це дуже серйозно – ставати дорослим, правда, Мерил? Але з такими хорошими друзями, як ви, Метью, пані Алан, пана Стесі, я повинна подорослішати успішно. В іншому разі, це буде тільки моя власна провина. Тож відчуваю велику відповідальність, бо є тільки один єдиний шанс – Вирости такою, якою повинна. Не можна повернутися і почати спочатку. Я виросту на 5 см за літо. Пан Джиліс міряв мене, коли ми були на дні народження в Рубі. Як я радію, що ви зробили мої нові сукні за останньою модою. Темно-зелена, така гарна. А як було мило з вашого боку зробити оборки? Звичайно, я розумію, що в цьому не було особливої потреби. Але оборки стали такі модні цієї осені і в Джозі Пай всі сукні з оборками. Я, напевно, тепер вчитимусь краще з моїми оборками. У мене таке приємне відчуття десь у глибині душі через ці оборки. Ну, заради цього варто було їх пришити», – визнала Мерл. Панна Стесі повернулася в Ейвонлі восени і заставила свій підготовчий клас готовим з новими силами взятися до роботи. Обранці для майбутньої нелегкої битви за власний успішний старт у житті розуміли, що крім себе покладатися ні на кого. Тож два слова вступні іспити заганяли їхню душу п'яти. А що, якщо не складуть? Ця думка переслідувала Енфту зиму цілими днями, включаючи і післяобідні недільні години, майже повністю витіснивши моральні і ідеологічні проблеми. Існилося, що воно сумно вдивляється список учнів, які витримали вступні іспити, де немає її імені. Зате Гілберт Блайт, виписаний у горі великими літерами. Проте все одно, це була весела, сповнена працею зима, яка щасливо і швидко пролітала. Заняття в школі були цікавими, а суперництво в класі захопливим, як і раніше. Нові світи думок, почуттів і бажань, свіжі чарівні горизонти недосліджених знань відкривалися перед зацікавленими очима Н, багато в чому це було результатом тактовного, уважного і розумного керівництва з боку панни Стесі. Вона вчила свій клас самостійно думати, досліджувати і, головне, знаходити рішення. А ще заохочувати учнів не йти старими второваними шляхами, Хоч цей турбувало пані Лінд і шкільних піклувальників, які ставились до нововведень здебільшого із сумнівом. Крім занять, Ен ем частіше, ніж раніше, віддавалася розвагам. Тільки не видавалася нагода, бо Мерл